Varmt välkomna till PL-podden som spelas in den 14 februari och som ja ni kan lyssna på på webben. Eller ja, ni lyssnar ju antagligen på den på webben ifall ni lyssnar nu. Jag heter Jonas Hansson och ska vara med i hela programmet tillsammans med Robin Johansson. Hallå, hallå. Och Per Bengtsson yes. från Liverpool Sweden kan vi säga. Hej, hej. Så. Ja. Och vi har ju ett program här som handlar helt och hållet om Premier League och om både spelarna där och om matcherna. Och konceptet går till så att vi egentligen följer text-tv-tabellen, går igenom matcherna en efter en, diskuterar dem och även lite andra grejer runt omkring. Mm. Så idag kan ju att det kommer att handla en hel del om Suarez versus Evra, The Ultimate Showdown som jag kallar det. Ja. Vilket ju passar ännu bättre eftersom jag är United-supporter och de andra två hejar ju på Liverpool. så får vi lite Från båda sidor där också är det bra. Ja. Sen tänkte jag även prata lite om Ramseys killing spree och lite annat som och gott. <laughs> och, även, och även när alla lånespelarna försvinner här nu från till USA igen. De har ju ändå gjort ganska stor skillnad men vi börjar med slaget om botten en sexpoängsmatch extremt viktig det är Blackburn mot QPR som slutade 3-2. Mm. Jag kikade in den här matchen lite faktiskt. Och ja, vad ska man säga? Det här är ju extremt viktigt för i alla fall Blackburn att vinna den här matchen. Ja. Jag är lite förvånad. Uh, att Blackburn vinner faktiskt Dels för att uh, Tyckte ju ändå att QPR hade tagit in Lite goda spelare Och det kändes ju som de borde Kunna få ihop någonting ganska bra uh, Det är väl defensiven som inte riktigt håller Framåt har de ju Tusen personer att välja på just nu men, uh, Ja helt Men nej jag vet inte, det var inte jag, jag är lite förvånad då att inte QPR har tagit, tagit fart Det är ju för det är svårt med med många nya spelare, kanske. Eh, men det började ju jäkligt bra med CC och Samora gjorde också mål direkt. Så det känns som om de kunde försöka rida vidare på alla fall att deras forwards gör mycket mål. De gör ju två mål, men att släppa in tre är ju inte så kul, i och för sig. Det är ju Blackburn. Jag fick Jakubo tillbaka och han gör Tro. mål direkt. Jag trodde att det. Mm. Ja, sedan Enzonsi gjorde andra målet och är ett mål i en kasse. Det ja. har ganska mycket självmål de senaste veckorna, har det inte varit det? Mm, kanske oh. det. Eller, ja, en del i alla fall Men jag tror det är ganska, om man nu tänker efter, så är det nog självmål hyfsat ofta Ä Ändå, det är ju ganska många matcher så Jag tror ändå det är De slår ju, QPR, de slår ju sitt transferrekord nu när de tog sig måla till och med Mm, mm. Det är ju helt, helt galet kan man säga men. Och istället är det Jamie Mackie som dunkar in Två baller ja, Den i 91 var helt stört mm. Stört skott alltså Det var ett fint mål Men äh, Ja Men Blackburn visar att de fortfarande inte kan vinna Så länge det inte blir typ tre eller fyra mål de gör Men äh, Nej. När de bara lyckas Hålla det till två insläppta så får man väl Ge dem krädd fred <håll> Precis Nej, och Jag jag fick ju tok fel på något sätt För jag sa väl förra gången att det var fem lag Eller fyra lag, det handlade om att jag skulle Ta fart, mm. men nu är det ju fem lag Som, det, som slåss, loss. sen är ju Anston alltså, Villa och uppåt bör ju inte bli indragna mer i striden Kan jag inte tycka det är, Vad är det, tretton omgångar kvar? Oh. Borde det vara? Ja. Oh. Det är mycket poäng att spela om i och för sig Det räcker med att man kommer in i en extremt dålig trend som i och för sig Aston Villa är i för tillfället. Mm. Men det är det väl bara att man tittar på samtidigt har jag vill att ganska svårt motståndare motstånd spelat bra tycker jag. men vi återkommer till den matchen det ganska lockande. <laughs> Exakt. Ja, något mer vill vi tillägga om Blackburn QPR? Uh, nej, vi ska vi, vi går vidare. Vi kan marschera på. Ja, vi ja. en till sexpengsmatch Som gick i Wiggans förvär Vilket gjorde det ännu tajtare i botten ja. Mot Bolton där Alltså när man tror att Bolton ska få ett break Så bara fäller de i sig själva ofta tycker jag Ja Det Jag, jag ja. såg inte matchen men det, Hade de inte ledningen också Än bara schabla bort det Jag, jag, jag först... Alltså... Nej, inte jag den här faktiskt Det var Gary Caldwell <laughs> Av alla som... Gjorde mål två minuter innan ja, halvlek Och sedan gjorde Mark Davis just, kanske det fint där, Snyggaste ja. målet På en väldigt fint assist mm. från en, en kog <laughs> Jag tänkte bli så här Det är så här, visar upp sin makalösa förmåga att Brukar inte slatten göra sån ja, assist Med man, ryggen på <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> En gång. ingen kog Bolton, Bolton Bolton, Bolton sak saknar Elmander, det är ett som är klart Faktiskt mm. Han var det han, Och han var extremt viktig det. Man kände ju så, ja, Visst tappa Elmander Elmander är ju ändå Elmander, han springer ju mest Men i Bolton så sprang han ju faktiskt inte mest Där gjorde han ju faktiskt mål mm. Det är inte riktigt som i landslaget Där springer han ju mest För det gör han ju bra Det ska jag ju inte ta ifrån honom Han gör det väldigt bra när han springer men i Bolton så gjorde han ju mer än att sprang, det ju, springa, det gjorde han ju faktiskt väldigt bra ifrån som var en väldigt viktig spelare. Sen är det väl lite samma grej också med Bolton som där med typ Aston Villa. Det är ett vanligtvis väldigt bra försvar har blivit väldigt mycket ja. sämre. Ja, än ja nu. absolut. För jag menar, de, de tappar visst att de tappar Stuart Holden och Jungli, Lee. Jung Lee. Mm. Eh, Jung Lee. Mm. Och innan säsongen vi ens hade börjat. Och även Tyrone Mears. Men jag menar... Hålen var bort en del förra säsongen liu saknar de också en del mer så nyförvärv så jag menar själva grunddelen har inte äh, ruckats på egentligen men de, de har bara sjunkit Nej. i kvalitet helt enkelt. Jag säga. Ja. Helt klart. Ja, det blir väl lätt så. Oh. Det är en ganska tunt trupp också som är väldigt hårt driven om man får säga så att liksom de mm. De har väl redan tagit sig över väldigt liksom innan innan, skulle jag som vilja säga. Men att det nu liksom är väldigt ja. back, backlash de för uppleva uppleva istället. Ja, faktiskt. Jag vet inte hur, hur Jussi har varit i år. För han har ju alltid varit eh, saving grace för dem kan man säga. Han, han har varit skadad nu stod det senaste. Han har väl varit det. Ja. Men det innan finns... dess så var han väldigt instabil ser... också. Han var den vanligare. Ja. 10 matcher har han bara gjort i uh -huh. år. Det, det är väl, kan ju säkert vara en förklaring ändå. För att han som sagt, han har ju varit. Saving Grace, han har ju varit den som är stabil och i trygghet tillbaka ofta utan honom då. Då, då har de väl han, det är väl mm -hmm. bogdan som står, va ja. Och han är ju lite yngre och inte alls lika stabil. Om vi nu ska prata oh. yngre spelare så jag vet inte om det här var första matchen äh, som äh, Ryo Miyachi spelade. Men äh, han är ju ut, på från äh, Arsenal. Oh. Jag, tror, jag tror inte han är på innan. Nej, men han kom in äh, här och jag har bara sett highlights i för sig från hans grejer. Men på äh, han har ordning på inläggen på honom så är han ju jävligt lurig. Så är han är helt stört kvick. Han beskriver sig oh. som en japansk eh, Cristiano Ronaldo väl? Han du. inte. Älskar. Ja, det är Cristiano Ronaldo, jag anser väl lite Men Messi, han är ja. ju stor direkt Jag älskar sånt, det är det bästa som finns såna, När man tar en, en spelare Och sätter i ett annat land, ungefär som eh, Carpaternas Maradona, det är <laughs> ju ja, den bästa Men det är ju mest sann nästan också Jo det är ju för sig den fan, den, Han var ju extremt bra ju Men det, det, är så, det är så jäkla nice När man, när man gör så mm. Jo det är ju så, guldhedens Maradona Är väl Andersson? Ja det Där ja. finns han inte riktigt Han har kanske Hade inte King Cladse också något är skönt Att han var Georgien Kanske hade Maradona kanske, jag vet inte Det är väl långt som är Maradona oh, men, men, <laughs> Han är ju Jag vet inte fan Caladse ja, Han är ju ligat Världens mest ja, Jag vet inte ja. om det funnits en mer enfotad spelare Alltid vänsterfoten Nej. Bara ja, vänsterfoten Ja, verkligen <laughs> Och att Gino lär rätt enpotad också Ja, det kan, kan ju vara möjligt. Det är King Han oh, är, är han han hade en gud Med några vänsterfot Istället ja. så är ja. på att bara kunna Det finns på. en magisk klipp på ja. Youtube vet jag, liksom, Man ser King Cloud så han, han är typ helt omringad Och han skulle kunna lösa det om han bara här, Kör mm. lite med högen också Men det är bara vänster, Och han lyckas ändå ta sig ur det Men liksom, det är verkligen Vill inte <laughs> uh, använda ja. högen. <kör> <kör> ja, lite sin ja, spår där. <skratt> mm. <skratt> Ja, lite grann Jag tror vi lämnar Bolton och Wigan Det är viktigt liksom en, Ja, Bolton är inte riktigt på G alltså. Wigan däremot, alltså Wigan är ju Ja, Wigan är Wigan De kommer ju slåss den nere De har ju inte tröpp för det var mycket bättre nej, De slår visst när nej. de måste bra det, Vi har väl sagt innan att någon gång Ska de ju åka ut De har ju varit nedlöshippade ja. hur länge som helst Men Ja, alltså när de bara tar sån här lite så här små segrar här och där och alla andra lagen eh, går ganska risigt så man kan ju få en att göra det igen. <här> Nej, verkligen. Jag har, så för ett par veckor sedan kändes de ju helt ja. avhängda. Men Jag menar, det lika... var, två poäng det upp var upp det deras första upp. vinst på tio omgångar sedan uh, den 10 december mot uh, West Brom Kryssat fyra och torskat fem. Men liksom ändå att de inte är mer avhängda, liksom, trots den svackan är ju. Ja. Det är väl ja. mer att kritisera de andra? Är, än, det, de, har ju, de har ju ett sjukt lag, har de ju. Med tanke på att de, de, det är det minst homogena laget av alla. Jag tror man har 16 nationalit nationaliteter i sitt lag, eller något sånt. De har ju eller, eller, de har ju mycket spelare sen, sen är det, kanske det är mest britter Och de som får spela kanske Men de har ju snacka om att blanda Det, känns, det ju, brukar ju inte riktigt vara Ett eh, framgångsrecept för mm. Särskilt inte för botten det är, det är skillnad på På Manchester United och mm. Chelsea eller något sånt Där man kan värva in extremt bra spelare Från massa olika länder Då är det ju skillnad Men att, att inte ha en så här. Grundtrupp på minst 10 stycken, eller mer 15 stycken ska ju vara brittiska spelare. Eh, minst mm. eh, för att man ska lyckas och brunka sig kvar. känns det som. Jag gjorde en snabb räkning och det är ungefär ja, 15-16 nationaliteter där i. Ja, ah, det är helt galet alltså. Men det är ju det också att de har ju varit väldigt bra i ja, men... sin scouting som har gjort att de lyckats hålla jo. sig där uppe. Liksom, när de har plockat in en Jäga här, eller en. Eh just uh, okay. där Och sådana uh, bra ju Vad heter han? Algeriska målvakt uh, Ja, in och liksom ballon in Alhapsi från botten Och så gör han uh, succé där uh, uh. En Sogbi Jag så mycket vi plockar från Newcastle När de sjönk Och liksom det uh. har varit smarta grejer Men det har inte varit så att de Man har märkt att de har gjort den där Förvandlingen ifrån Bottenlag Till uh, Liksom stabilt mitt eh, gäng, mittengäng Liksom eh, Aldrig riktigt kommit Och eh, Det ska, måste väl till något Sånt liksom om det inte ska bli att de Åker ur eller Och fortsätter kämpa där nere Men det är väl ett väldigt säga, en Organisationsfråga Där de har ju ganska krasslig ekonomi Eller den är inte säga jättebra så, Eller? Nej den är ju hälsosam Men det är inte så en um, ekonomi Som gör att De har möjlighet liksom att Förstärka och hålla sig uppe kanske Och det tar väl ut sig Nej jag menar bara den huv huvudägaren Har arenan namnet mm. själv liksom Det är ju, det är ju det är, Och grejen är det är ju inte en fråga om att Han har köpt det så utan det är ju för att ingen annan Vill köpa det liksom. mm. Nej Eller så yep, yep. Dock cred, dock cred till att köpa ja, sitt eget lagsarena namn. Bara för att. Ja. Vi går vidare här till ja, helgens glädje, mest glädjande match tyckte jag nästan. eller ja näst mest då. 2-0 Everton Chelsea. Någon som tippade detta innan? Nej, Nej. alltså man borde egentligen tippa ett Okej. sätt till <laughs> hur lagen eh, brukar vara. Mm. Och, men. Eh, Nej, jag är den etta på den matchen. Eller två menar jag. Såklart. jag vet inte vad jag ska kolla. Jag tror... jag... Ja, två jag också. Jag tror jag kryssa faktiskt. Mm. Men det hjälpte inte. Ja. I alla fall, det är ju Steven PNR som gör bjübblad comeback får man säga i ja, Everton. Skit, det fint här och gör det. Det är lite som <laughs> när United säljer Darren Gibson och han sänker sitt <laughs> i Tottenham, lånar ut PNR och han sänker Chelsea. Ja. Oh. <laughs> men man. man, man uh, bra. Ja, det är fint. Oh. Ja. Det är faktiskt lite roligt. Och sen är Dennis med det här konstiga namnet Strachoare Lursi. Mm. <laughs> Strachoare Lursi. Ja. ja Argentina i alla fall. Inlånade på 2-0. Eh, väldigt självsäker för han kunde passa att en väldigt frist i för att ja. verkligen säkra att det okay. blir 2-0. Ja, det är inte ett bra var. avslut heller för den delen. Den gick ju egentligen mitt Nej på det check, var bara att det var hot, liksom. Så jävla gött namn. Det är ju i klass med Googling med Petro <laughs> En gammal klassiker från När man spelar Med Boca Juniors på fotbollsspel Så kör man ju försökt passa bollen till honom hela tiden För att kommentatorerna skulle säga <laughs> <laughs> Jätteunderbar Men Chelsea fortsätter att halva framåt vad man ändå säger det, det De går inte bra alltså mm. De har välja problem bakåt, vilket jag tycker är konstigt För de har ändå spelare för att hålla ihop det, det ja. ja, det är väl En del av deras problem När jag har sett om det är väl att Bozingwa är ju ganska vissen Om vi säger så, defensivt mm. ja. Och sedan Ashley Cole Han har inte varit så fruktansvärt bra Som han brukar vara alltså, han, Jag tror han fortfarande är typ i topp Sen när det gäller back Assist för backar men det är inte, inte samma klipp i steget Inte lika eh, Självsäker ser det ut som Utan det är lite Vajsigt Jag menar det jag såg Jag såg lite av matchen mot eh, Everton och, och Inte var sån att hoppa på The bandwagon Men att när eh, När Luis ser ut att vara den säkraste I backlinjen Då undrar man ju lite hur det är sält Ja <laughs> faktiskt. Nej, det, de är inte riktigt Men Bozingo har ju inte alls varit Som han var När han kom fast Han var väl inte så extrem och han, han gjorde ett par mål och Några assist Men det, de kom väl ganska snabbt Så att det kändes som att han gjorde mål mm. hela tiden hela eh, Och var jätteduktig Sen dess har han ju inte ens Han har ju inte varit och, och, Sen den såg han har han väl inte varit ordinarie Och, mm. och kört alla matcher och Sen har han varit lite skadad också och, Nej, det är väl Ivan Wich Som har fått ta det största ansvaret Här ute på högerkanten Ja. Mm. Han är ju han är grym. Stört, han, han, han har han har ju blivit bra för han, när han kom då var det tvärtom då tyckte man att oj, världens mest långsamma spelare mm. kändes det som ibland eller så är det ingenting men han har ju blivit stabil som fan mm. och farlig framåt också. Med huvud. Mm, riktigt vass eh, huvudspel alltså, mm. liverpool alltså. räknas ut <laughs> när ni gick in mm. två mål i år. kämps likvärden där. 0 -8. Ja. Kul. Men Kjärtus, vad är det två vinster de tio senaste? Det är. Mm, inte bra. Mm. Tack så mycket. <laughs> Nej, men. Vad är det? Jag tror. Ja. De har tagit elva poäng på de tio senaste matchen. Inte så. Stabil kanske. Men det är. Det är, väl, det är ja, samma det är vi... problem som har man manifesterat sig tidigare säsongen Men att de slutligen får betala för det Ja Tycker jag Ja nu är, Arsena... nu är Arsenal om Till och med mm. Och Newcastle är en poäng bakom Och Liverpool fyra poäng mm. bakom Det är... Ja, nu ja. blir det en kamp in på målingen av ja, den platsen alltså. Fan alltså det är helt galet Det är ska att skaffa momentum nu inför våren det, det, det, det är Tottenham som kommer hamna i ett mellanland ja. sen så. City United kommer ju Det är också in, in på målningen kommer ju de kämpa Och sen är det de fyra lagen Kanske blir tre, det beror lite på Någon de lagen tappar mm. Men det kommer ju bli en kamp där och så kommer Tottenham ligga i mitten Och ta en tredje plats ja. Nackdelen vid Chelsea som vi ser längre framåt Är att de har ju avverkat Nästan alla liksom, hemmamatcher Mot toppmotståndet Det enda de har kvar nu är Tottenham På hemmaplan, sen har de City De har Arsenal, de har Liverpool på bortaplan Mm hur, hur kul är det? <laughs> ja. <laughs> eh, <laughs> jag menar, väl Ja, jag jag är ju svårt att se Chelsea i nuvarande form ta poäng, ta i alla fall mer än en poäng på mm. en bild, Om de ens tar en i ja, alla fall, men tänker på, ja. ja. på spelet om Chelsea de senaste senaste åren. Ja. Problem med många spelare. Sen visst nu kommer ju Diddy tillbaka. Mm. Men ja, hade, det det kan väl vara det om han kan komma tillbaka med ny, ny energi. Tillsammans med, ja kommer lite inte tillbaka och frälsa mm. kanske, men eh, eh, Sen ha, det är ju den Terry-affären affär, terry Stör säkert mer än vad man tror också Och sen är inte, det är så många spelare som inte är vad de har mm. Faktiskt Det är ju för, för många, det är, de är ju på väg tillbaka till Som det var för ett par år sedan Eller kanske Då kändes det ju också som de var på väg upp och sen lämnar de in lite Yngre spelare så att, Eller ja, i alla fall i bra ålder men då är de på väg upp där igen och SCN är ju inte SCN längre och... Nej, på grund av skador. Och då är... Mereles har ju inte att jag har varit så jäkla bra. Han var, ju, han var ju bättre när han spelade i Liverpool. Mm. Alltså, jag tycker han ligger väldigt mm. statiskt när jag ser Chelsea spela. Ja. I Liverpool så var det ju hans största fördel liksom att han löpte väldigt mycket och att öppnade ja. upp byta för lagkamrater. Medan här så ja. är det inte... Utnyttjas, utnyttjas inte det på samma sätt? Nej. Nej, verkligen inte. En ä, spelare i, i Everton, som jag vill belysa lite, som ä, är ju Landon Donovan då. Två månaders lån har hittills gjort sju ass assist på sju mm. matcher för Everton. Ä, det är rätt hyfsat, faktiskt, får man säga. Ja, det är galet hur de lånen har lyckats. Alltså. För fler personer. Mm. Eller fler, för fler klubbar. Så. Ja, jag undrar ju lite också varför... Mm. Han inte får chansen mer, det måste jag säga. Att, äh, han var ju i Bayern och han har varit utlånad till Everton Men liksom, det var som plockar över honom, rensa över en köp hon av alltså, honom. Alltså köper han honom. bara så ja, korta Alltså, grej För han har ju varit väldigt bra alltid också. Men det måste ju vara en del av att han kanske vill vara ja. i USA. Det kan ju vara något sånt också personligt. Det är inte omöjligt. För jag menar, det känns ju, hade ju varit konstigt Om Moyes inte hade lagt ut en förfrågan mm. liksom, Ska vi köpa det liksom Eftersom man ver verkar älska att spela i Everton Det har han sagt efter första lånestationen. Ja. ja Men han har ju, det är ju inte så konstigt om han, vill, han är ju ändå därifrån Vissa av de andra kan man ju, som, som åker till USA Där känns det ju som, de borde inte ha samma anknytning De är ju där för att Det är, lite, det är nog lite gött att spela i USA Det är inte så jätte Du är en stjärna, du är med, bättre än ganska många i ligan för den är ju väldigt blandad Kvalitet på den ligan mm. Om du kommer som en Robbie Keane Eller om det så kvittar om du inte är På topp längre Du är ändå, du har så mycket mer fotboll i dig Än många som är där Känns det som Och då är det kanske lite gött att sitta och håva in pengar Och mm. inte, inte göra så mycket ändå ah, jag med. Ska vi ge oss in på Den tunga matchen Eller ska vi spara den till sist Vi kan ta den nu Ja. Du vägen. Ska vi, ska vi? Ja, Ska Det är ju Manchester United Liverpool 2-1 som vi pratar om Jag tror vi börjar bara pr pr prata lite snabbt om matchen innan vi går runt på själva händelserna Runt omkring Även om det är svårt att ta oss mm. skylliga på dem I det här läget kanske Men, ja. men eh, jag tyckte i alla fall att eh, I första rik att Liverpool stängde ju mm. helt, det hände ju ingenting Verkligen Nej, Liverpool var det bättre laget i första Det var... mm. tyckte jag också den, Ja, det är som skapade svagen Skålsnick Och Skål mm. Det var väl inte så speciellt kan jag tycka <laughs> Utan Det, Nej, det var, var liksom de Lassit rätt Och sedan kom inte Chelsea någonstans Eller United menar jag United. Uh, Enda farliga var väl Nej, egentligen det var Valencia, bra tyckte jag När han uh, vek in något i planen Eller uh, utmanade rike ja. Som inte fick så mycket hjälp av Stuart Downing Men Nej. Han, Nej. Inte så mycket uh, Spännande direkt som det skedde. Det var ju där eh, nästan friläge för Soares i slutet där. Och eh, mm. någon kontering där också som eh, han och Keit schabblade bort. Ja, Ja, just det. Men eh, nej, ja, det, det känd, just då trodde jag att det var en 0-0-match jag såg på, kände jag, att det var mm. ja, ut. spela som de brukar. Men sedan så fick, fick Rooney en tryck och gjorde lite mål. Mm. Det var ju lite som eh, alltså, cup matchen mellan mellan att Det är individuella misstag där också som avgör. Mm. Att, eh, mm. Först är det Jordan Henderson som typ, skarvar vidare hörnan till Rooney. Och Glenn Johnson som missar markeringen på honom. Eller missar att han kommer upp bakom ryggen. Och sedan är det J Bearing som bara... Ja, jag vet inte vad han gör Han är liksom helt tappad, helt sönderpressad av Valencia Och spelar bollen rakt i gapet på honom Och så är det tre mot en Och då har det inte så mycket att göra där ja. Nej, och Rooney tundlar är ju ett fantastiskt mål där eh, Och då var det ju, United hade ett enormt övertag där en stund faktiskt Men eh, sedan så eh, tog Suarez chansen när han fick den mm. Gjorde mål och helt plötsligt var det ju Liverpool som hade en del farligheter igen också. Ja, det är, märklig. det är märkliga med vad man ska säga, idrottspsykologi att när, när ett lag får det, de målen de behöver då, då liksom då bara försvinner det spelet som gjorde att målen kom. Och man liksom tillåter det andra laget att köra på istället. Men... Det blev ju aldrig direkt någon så här farlig Kviteringschef för Liverpool Det var väl Glenn Jonsson som hade något skott Ett tungt skott mm. Så gick det av på mål Men äh, jag satt, jag, När jag såg matchen Då kände jag väl aldrig att riktigt var nära att kriteria. Nej, jag, jag blev lugn när Köjt <laughs> Nu är det klart Ja Nej, Det var Det var det är ju individuella misstag som gör det Och det är ju att, att Leopold torskar på Old Trafford och Trafford så där med det är, ingen, det är ingen skandal någonstans det är lite synd att det är, att det, att det är sådana misstag och det skulle de skulle ju kunna ha tagit en poäng om det bara varit mer själva just de situationerna. Det är synd att Glenn Jonsson tycker jag att det är han som missar markeringen där, för han har, han var ju i första halvlek i för alla fall det var ju den enda halvlek jag så så var ju han nog nästan bäst i Liverpool ja. tyckte jag. Han var ju riktigt på hugget. Jag skulle säga att han faktiskt. var Bäst i Liverpools sätt över hela matchen också. Ja. Så det är ju trist att det är han. Sen är det ju trist att J. Spelling gör misstag också. Men det är ju andra matchen i rad nu han är ganska medioker. Mm. Tycker jag. Fast ska man prata om medioker på inreminnsfältet i Liverpool så var det ju Gerard verkligen... Riktigt ja. håglös kändes det Jag vet inte vad han har för instruktioner av uh, Kenny men han verkar Han det lite sitter bar uh, uh, uh, till han... barnvakt Och till resten av vi laget typ uh. Att han inte rör sig så mycket framåt Nej om jag skulle ja, jag Om jag skulle att... mittfältare med Henderson Och Spearing så skulle inte jag heller gå framåt För de, Henderson har ju tyckt sedan dag ett Att han är kass Mer eller mindre, han har inte gjort så mycket Och Spearing är ju ung Och känns ju som lite <laughs> Ja, ja Han skulle ju behöva ha en Om, nej, om han skulle ha haft eh, Mascherano bakom sig så kunde han ju kört För att då vet jag att han har en jävla städgumma där bak Eller om han haft mm, Eller Lucas Eller Lucas, eller. Mm. eller Sabi Alonso som, kunde, som man vet så här. Ja, han kommer ju i alla fall inte slå bort när jag passar Så det, det är ja, okay. mycket så tror jag Men jag, jag känner ändå att jag saknar så det känns, jag vet inte han borde ändå, kunde, borde ändå kunna ta någon sorts mer typ skolroller eller piruloroll och druppla ja. lite. Grann, även om han ska stå där bak. Liksom. För det var, mest, var väldigt där. Ja. Äh, jag slår den lite i silen, liksom Jogga lite. Jo. Så här. Det. det är tråkigt för det är ändå en, en spelare man respekterar. Mm. Ja, men var, han har ju också tappat tyvärr. Men vi, det, det, är, det är ju mer, det är inte samma höga nivå längre. Det är mer på i, vissa matcher och inspiration oftast som han. Verkligen kommer upp mm. i en sån hög nivå Känns det som Annars så har den ju en, fortfarande en hög lägsta nivå Fast eh, mm. Den är inte, den inte lika hög som den var förut Men det är ändå det han, han har, Förra året så var han ändå borta i nio månader Av det året Och nu har han varit tillbaka i mm. En och en halv månad Så man, man får väl ändå ta det lite i ja. perspektiv också eh, Visst han var inte bra men, Och han eh, är väl inte på samma nivå heller Så innan det får jag hålla med om en en del av det beror nog lite ändå på att Det är långa skadeuppehållet Och att han Inte varit tillbaka i spel Under så lång tid yep. Ska vi titta på det Runt omkring matchen då kanske Som ju färgade upplevelsen Ganska mycket när man satt och tittade Ja Är det något allt. mer ni vill tillägga mm. Nej det, det färger ju all medierapportering överhuvudtaget Det gör ju fortfarande mm. nästan i Sverige har de faktiskt lugnat ner sig lite Men i England tror jag fortfarande är det är mer Men i Sverige är det inte så Där har vi gått vidare en del i alla fall mm. ja. Nej men ja, Vi kan ju förklara för dem som inte såg matchen då Eller har läst någonting Vilket vore konstigt om ni gillar fotboll Och inte har upptäckt ja. detta Så var det ju sådana här där Man ska ta varandra i handen matchen Som man ju brukar göra Och överallt står där med handen och eh, Suarez. Väldigt demonstrativt går, Väljer att gå förbi honom Vilket är bra Blev upprörd på Ryckertag i honom Men filled out Försöker mm. lugna ner honom litegrann mm. Och även Reina eh, Puttar tillbaka honom lite där Japp yep. eh, Och då Hämnas ju, ju Ferdinand eh, Inte bara då Utan senare under matchen Försöker han ju hämnas flera gånger Men eh, genom att inte ta Suarez hand heller då Vilket Suarez verkar bli förvånad över Vilket jag, jag tycker är lite konstigt också Ja. Uh, men uh, sen försöker ju faktiskt uh, Ryu sparka ner honom i ett flertal tillfällen uh, Och dra lite mm. armbågar och grejer Men, men, men Sådana ja uh, Vad tänkte ni när ni såg att Suarez Inte tog hand? Inget. Ja, vad tänkte man? Det var Inte nu igen, ungefär Ja Det, är så, det finns ju inget det är, så här, det är så onödigt För att det är en sån enkel mm. grej Och det är så här. jag jag är av den uppfattningen att man, det finns ingenting som säger att man måste ta i hand, tycker inte jag. För att man kan hata personer, och då ska man inte så här. Man, man, det, då blir det bara hyckleri om man tar i hand. Men inte i det här fallet, för här handlar det om så mycket mer än att bara ta i hand. med någon man inte tycker om här är det ju för att stänga ett stort jävla mediedrev och allting. Det kunde ju vara så överspelat, mer eller mindre. Istället så gör han ju inte det och då går han bara på att han inte tycker om bra. Vilket han är helt hundra på att han inte gör Han har ju sagt att han inte kommer förlåta bra För att han tycker att han är en jävla fitta liksom Men det är ju, så, det är ju en enkel gest att göra ändå Just, Han kan ju, för det, han, han själv kommer ju veta att nu hycklar jag som, som bara Sir Alex som kan göra Nej men eh, eh, han, det är liksom, det, det, han kunde ju bara ta ha tagit handen Och inte menat det för fem öre Men ingen skulle ju brytta sig Och ingen skulle veta att han, att han i själva verket Bara gör det därför att han måste Alltså man har ja, men Han hade ju återvunnit mycket av respekten Som det känns som han, man han tappade Ja, på, alltså, det liksom, då skulle det ju ändå varit så här. Du är en vuxen människa Du har gjort någonting dumt Du har sagt någonting som ingen, Det finns ju ingen även Inte, inte ens inte ens den, den största United-fanen kan ju säga Att den är fri från synd Och aldrig har gjort någonting som den ångrar Och är dumt liksom. Sen behöver det kanske inte vara rasistiskt Men man har ju, alla människor på hela jävla jorden Har ju gjort någonting som är idiotiskt Som man ångrar i efterhand mm. Men det är ju när man, när man kan erkänna att man har gjort ett fel Man blir Man agerar vuxet Och det gör inte han Han, är, han, är, han var mm. ett framförallt Han sätter sig själv framför klubben Eh, ja. liksom det är inte bara han själv som utmådar i rådhjus utan det är liksom Liverpool som måste eller till en början i alla fall, rykt ut till hans försvar igen och jag menar det är din arbetsgivare och de har, som du kom fram sen ja. att de, de hade ju pratat om det, att han skulle eh, ja. ta i hand och sen inte göra det. det Det är väl det som jag som Liverpool supporter nästan reagerar mest på liksom att det är ganska svinigt gjort ja. Men att eh, Sen för min del Om man bara ser det så rent krast du hans Hur liksom, han som person så får han För min del liksom Gärna ogilla hur mycket han vill Men låt ja. inte gå ut över klubben Nej Det, det är ju där det, det där det ligger Och det är så här, för att, och sen, liksom, Liverpool har ju ändå försökt Försvara mm. honom Vilket många tycker är fel och det kan man ju tycka bara för att... Men sen är det ju frågan liksom hur de... Det är, en, det är en sak att försvara honom för att han, han, han har gjort någonting dumt och det är liksom bara för att de tycker att... De kanske, de kanske försvar, kan ju försvara honom när de vet att han ångrar sig och ska liksom bättra sig och göra någonting mot det. Men det gjorde han ju inte. Mm. Så nu, nu, har de, nu istället har de försvarat någon som, som gör någonting helt idiotiskt. Uh, och sen inte ens Försöker stå för det Även om man tycker att han är felaktigt behandlad Så är det ju Det, han, det handlar ju om att Jag vet inte men det, det Någonstans ligger ju att han Troligtvis att han tycker att han är oskyldigt dömd mm. Vilket Han mycket väl får tycka Och det, är väl i, det ligger väl i och för sig i alla Om man nu ska kalla det Rättssakers natur Att en part Kommer tycka att det är hotellet mm. det och det finns ju ingen som skulle som, skulle, som, som har gjort någonting som i, i affekt, liksom. Om det är någon som misshandlar någon i affekt, eller vad det nu är, eh, ute på stan, eller vad det är, om, om den blir förolämpad och nitar någon, och sen åker den dit och får, så, så, kan ju, så, kom, så kommer de flesta tycka att de är orättvis behandlade för att de har ju blivit provocerade, bla bla bla bla. bla. Mm. Vilket inte är en ursäkt. Och det är liksom. Men då kommer jag alltid hata den andra parten och att de har gjort fel. Det är, det är skillnaden det är ju att man måste acceptera sitt straff och, och förstå att det är ändå. Det finns lagar regler som man måste följa. Slaget var ju redan förlorat i och med domen. Ja. Och I och med att han blev avsängd i och med att det inte överklagade. Och då är det liksom bara ja, men dra ett streck över detta. Flamma inte upp det igen. Ja, precis. Det... Och sparka ner honom bakifrån Eller något? Mm. Mm. Ja, fast Det är det, mer ja. acceptabelt Det skulle han inte gjort Då skulle jag också varit en idiot ja, kanske. Men det, ja, det, Som sagt Liverpool kunde. De, de, de överklagar ju inte Vilket är ett statement att de inte tycker att det är felaktigt Att han får den här domen Vilket betyder att de försvarar ju inte det han har gjort Sen så har ju de försökt stå bakom honom För att han ska göra rätt för sig tror jag För om de skulle, skulle förkasta honom helt så skulle ju hans hans lag som nu inte hände hans, hans liksom ursäkt det finns ju inte så nu har de ju inte ens, de har ju inte försvarat någon ursäkt de har bara försvarat honom tills han pissar på dem mm. Mm. Nej men det, det intrycket jag har fått i alla fall, det var väl att Liverpool eller de i organisationen, tror väl på Suárez variant av det som hände eh, mellan honom och Bra. och visst men och att sen att de inte överklagade Var väl mer att har man, har man läst domen Man kan, tycka, man kan peta hål i den liksom Det är lite nitpicking här och där Och man kan fråga, fråga sig Varför har de gjort så här När har de har gjort så här i ett annat tillfälle Men det, det är ja. liksom skitsamma För när man läser domen så märker man Att det finns inte så jävla mycket äh, vad ska man säga, Utrymme till Något överklagen Om man inte vill begå ett karaktärsmord på Ebra, liksom bara och Bara smutskasta honom och göra det med en som känner sig liksom på påhopp rasistiskt påhoppad det är inte särskilt snyggt. Och då är det liksom, video går vidare. Och det är exakt detsamma, så är det samma så här skulle gjort. Det är liksom, fine, inte mycket att göra. Du har ögon på dig. Ja. Ta detta. Och gå, bara kör. Ja. Och sen... Okay. I slut, slutet Så visar ju Evra att han inte heller Kan vara en vuxen mm. kar, Utan han, okej okay att han firar Lite överdrivet det kan man tycka Men att han ska ut och fira det precis framför Så no. han Det äh, känns extremt Han hade kunnat faktiskt. vara en stor vinnare men mm. Han blir ju han blir en liten vinnare mm. han, han, ja. hade redan, han hade ju redan Han hade ju Han hade ju redan vunnit kriget men ja, mm. liksom han, det, det, det, det, han hade inget sätt att komma tillbaka och bli, bli vinnare. Så hades kunde ha, ha liksom reducerat så att det blev mindre skillnad om man nu ska prata i såna termer om han bara tagit i hand då skulle mm. han blivit kommit närmare och nu skulle man inse att ja, jo men han har vetat att han har gjort fel. Han, han kan ta i hand och vara en vuxen människa. Evra har fått genom liksom fått ha vunnit för att de, han blev avstängd. Och, och då han han så, fått då så kunde ju Evra Ja, precis. Han har fått sin hand också. Mm. Eh, men, och sen kun, men det blev ju inte så. så istället ledde ju Evra med 10-0. Men så, så mm. gör han tre självmål liksom. Så att han kommer närmare svaret ändå. För att han. Men det ligger ju också i Evras natur. Evra är ju också en. Han är ju en provokatör. Han är ju en. Mm. Han är ju och han har ju också en, en tendens att vara en idiot, från och till. Man startar ju inte ja, ja, ja. ett uppror mot sin förbundskapten om man är en snäll pojke. Så är det ju inte. Nej, det gör man inte. Uh, ja nej, jag, då, då blir jag det var en sån face moment i den matchen och bara nej, var onödigt. Sen är det ju det. Jag, personligen mm. så kan jag sätta mig in i båda situationer. Mm. För om jag skulle se, eftersom mm. inte jag inte är professionell fotbollsspelare skulle det vara en sån situation. Men jag har ju demonstrativt firat jävligt mycket när jag tycker att någon i ett motståndarlag beter sig idiotiskt. Och jag har ju eh, liksom, man har, sådana grejer har man gjort. Och det är inte så att man typ tackar domare alltid efter matcher till exempel, för man tycker att de har varit idioter. Men jag får ingen lön för det jag gör heller och jag har, inget, finns inget, jag har ingen skyldighet mot någon i princip. Visst, jag ska ju försöka representera den lilla division 5-klubb jag spelar i. Men... Det här är ju så mycket större Det är ju mm. tv-kameror Det är ju tusen personer på läktarna Och hur mycket som helst Det är ju bara mm. Det handlar om intelligens mm. ja, men, Jag menar som förra året I FA-kuppen eh, Mellan United och City När Balotelli firade, firade Väldigt provokativt Framför eh, liksom Mot United Och de bara mm. blev uppe över öronen förbannade Ja, det, är ju, det är ju lite samma sak här En annan situation, en annan bakgrund och så vidare Men jag menar, de som eh, United fans Som ropade på Balotellis huvud då Kanske gillade Vras ja. mer, men egentligen var Är det så stor differens egentligen Det är ju samma Nä. barnsliga beteende Jag menar, ligger du på samma nivå som Balotelli <laughs> Då vet du att <laughs> nog kanske man ska ta upp ett snabbt Ja <laughs> uh, ja, Ballotelli vill man ju inte gärna vara, kanske nej. Eller bete som i alla fall. Var någon, kanske. Raketer jag jag. Ja, mm. Men, uh, ja, det, det var okej. så fan. I så Skjuta raketer, du badkar ut alla det. Ja, det. Men ja, det hände ju mycket grejer kring den här matchen överhuvudtaget. Det var ju nog. Ett magasin, United Magasin tyvärr. Som hade gjort eh, kujuffs klanhattar med We Support Liverpool. Så stod det är så innes, så säger sen, Och så stod det LFC. Mm. Dem också. Aye. Aye. Det var de också. Det är ju tyvärr det mest. Det är, ju det, det är tyvärr är väl den värsta. Det var, det var ju Peter Vänman, jag har varit väldigt rätt mm. på tycker jag mm. för att det är ju den värsta saken för att jag förstår ju grejen. Och liksom det är ju infekterat och det är så. Men att jämföra någon som har sagt Någonting rasistiskt till en person Face to face med Klug Klan det är, ju, det är ju liksom Ska vi, ska vi, ska vi, dra, in, ska vi dra in Hitler också Och liksom, prata det, det funkar ju inte Det är snacka om att, ha, att inte ha någon respekt Mot alla som har blivit utsatta För Klug för Klu Klan mm. För visst rasism är alltid rasism Och det, man ska, bekämpas, det ska bekämpas på alla Nivåer som finns men det gör man ju inte genom att använda Att, att dra ner Någonting som är så sjukt mycket större mm. det, är ju, det är bara att förlöja liksom Och, och fördumma hela debatten innan man gör det det fördummar så. ju bara mm. grej. Ja, Nej, Jag tyckte det var Vi var ju tur att det var någon som såg dem här innan Och beslag tog dem, flesta verkligen mm. som i alla fall Uh, ja, och de, de fick tag på dem och uppfredde Ja, var Det var ju någon som blev arresterade också, tror jag. I samband med detta. Ja, ja det var det. Ja, det, det men det, det, är ju, det är ju allvarligt. Det är ju. Ja, alltså det är helt ju helt allvarligt. Det ja, är ju inte vad man ska börja med. Det är ju. Det är. <laughs> och det är ju också, fast det ligger ju, det förlorar ju United också massa mm. mark de de kunde ha varit så ja. vinnare i allting De kunde ha vunnit matchen och Evra kunde ha varit, betett sig så jättebra och, och supporterna skulle kunna ha betett sig bra också Men så funkar mm. det ju inte med de här två klubbarna det, är det, det, blir, det, blir så det... det blir för infekterat för att det finns för mycket redan Det finns för mycket hot Det är fanatism är, här... är det Det är ja. liksom ja. Bara en typ röd dimma framför ögonen och, ja. och sedan bara din klubb är sämre Och så bara skämmer ja. man ut sig själva mm. Oftast är det man sitt sett skrivit och i supporter också. Som, jag menar när man i samband med detta också i hur bara som det där med handslag kan man ta upp att det, det grävdes sig fram bilder om att ja men det kanske var Evra egentligen som drog tillbaka handen i samband med handskakningen. Ja. Och jag menar, visst, jag kan kolla på stil, liksom på bilder och stillbilder från handskakningen och, och nog har Evra sänkt handen lite när Svars kommer men herregud. Hur mycket är det? Ja, det är liksom så här 2-3 no, centimeter meter. kanske oj, oj, oj. Ja, Och jag menar, Det är väl en full naturlig reaktion När han kommer där liksom Att man bara oj, ja, men Nu kommer han som gjorde det här Under han gör ja. Och sen bara ja. Det är inte direkt att han gömmer sen, handen bakom ryggen Eller bara drar den liksom det, det, Kroppen Man kan ju inte ha en mekaniskt handslag Man sträcker ju fram handen till varje person Drar tillbaka mm. den sträcker fram och drar tillbaka den och man kan ju inte, man, man inte dra tillbaka den till exakt samma avstånd och ha i samma vinkel mm. varje gång så det är ju också, det är bara, det är för att hitta någonting försvarande men det är, jag personligen är, jag har, har ju slutat, jag har inte försvarat honom någon gång men jag tappar ju extremt mycket och jag, jag skyller en hel del av förlusten på just så är det faktiskt för att om inte han, om han det ger just framförallt Wayne Rooney, det sånt här ger jag honom så mycket tändvätska man ska inte ge vin Rooney tändvätska. Man ska, man ska vara snäll mot dem Man ska inte göra någonting så att han kan bli lite förbannad för att, Eller då får man göra så att de blir skitförbannad. Men det blir det inte på en sån här grej. Det här blir han ju bara bestämd och går in och dunkar in två jävla mm. mål. Liksom. Mm. Nej, sen på tal någon röd dimma kan vi prata om rödnäsan också. Sir Alex <laughs> dels säger han det smarta och påpekar att det är jäkligt dumt att göra så här i en sån här match som är en hetsk stämning. Ja, Innan, det är det ja. bra Och sedan så säger han att han borde aldrig få spela igen för Liverpool Vilket är hans vanliga mm. så här påhopp På motståndarna efter matchen liksom. ja. eh, Vilket ju egentligen spär på Den hetska stämningen liksom. Ja, Men det, han spelar ju sina medier Och han, han säger vad han, han, han, han tar ju till alltid mm. överord Hela tiden när han pratar om När han pratar om Motståndare och vad motståndare har gjort Och vad domare har gjort Han, han, han använder ju liksom stora ord Och när det kommer till någonting som har hans egen klubb att göra Så använder han oftast inte så stora ord eh, Och det är ju så han gör Det har han alltid gjort Han är ju en mästare på att spela spelet Och han är en hycklare Precis som alla andra som är stora fans Av det de gör och som tror extremt mycket på vad de gör Det, det ligger ju i fotbollsspelarnas Och tränarnas natur Att vara hycklare För att man ser ju Det alla andra gör Så mycket värre än det man själv gör Även fast det är precis samma jävla sak Exakt yeah. menar har man haft en spelare i laget Som har spark, sparkat ner En åskådare Gjort en hoppspark Och låtit honom sen komma tillbaka Men ja. till, till Sir Alex försvar Så var ville han ju faktiskt kicka ja. honom från klubben efter det. Jo förvisso, han blev väl övertalad där mm. Men ja. ja, det finns ju andra exempel också Men jag menar, inte för att det spelar någon roll I just det här sammanhanget För det, han har ju rätt det får man Nej. säga men just på ja. själva hycklare aspekten där. Och, men sedan att han ska gå in och säga vem som spelar i Liverpool. Eller det är... Nej. Sen, sen sa han ju: han, Det är ju faktiskt på ett sätt respektfullt mot Liverpool. För att han, ja. han respekterar ju Liverpool. Ja, ja. Och det har han alltid gjort. Så, och det, för det är, ju, det är ju sant att så pass mycket förstörde ju Swedish-klubben. Och, mm. och Sir Alex är ju ganska ärlig där egentligen. För det var ju inte, han är ju inte den enda som tycker det här. Eh, sen blir det ju. Ja, det blir ju jävligt stort Bara för att det är han och Han är ju alltid ute Och uttar sig starkt som sagt eh, Faktiskt jag, jag gillar ju att han sa att eh, Så han sa ju där Att det var dumt av Evra Och jag ska prata med honom sen mm. Man ja. undrar ju vad han säger <laughs> <laughs> Ja, det kan, han säger säkert till honom Fast det är ju ingen hårtork, det tror jag ju knappast Nej, det tror jag inte Men det, det är som sagt, det, är ju, det ligger i naturen Med fans och tränare och allting det är cyklande, mm. men det är ju det som gör skärmen också Om alla skulle vara så här extremt politiska Och korrekta Och bara så här Jo, de, jo visst Det var så att han filmar ju till sin straff Men det gjorde vi faktiskt förra veckan Så att det, ja, vi tar den det var, det, var, det var lugnt att de fick en straff extra det, det, det, det, det jämnar ut sig till slut Så kan man ju inte göra Om man ska, då tappar man ju liksom Respekten, för det handlar ju ändå om att vinna Mm Ja, det var som vi konstaterade förut Att man kan nog prata om den här matchen Hela programmet egentligen Men ja. jag tror att vi ska gå vidare Om det inte är något sista ni vill tillägga Det är nog bra så <laughs> Ja Aha. Då kan jag berätta att ni där hemma Får strax njuta av lite musik Men vi startar tillbaka här Ja, då var vi tillbaka här. Då har ni fått lyssna på lite musik här. Och eh, vi har ju pratat massa om United och Liverpool men det var ju massa andra spännande matcher som spelades i helgen. Eh, vi går vidare till en annan eh, ganska viktig match där i kampen om fjärdeplatsen. Tottenham Newcastle Där Citys mest formstarka spelare Gjorde fyra assist och ett mål Adebayor ja. Det känns inte som om Adebayor hade varit ett bättre alternativ Än vad heter han Tjecko Tjecko ja. ja Ja Kanske Jag vet inte Men sen det är ju här det går, det, den, den jämförelse är så svår För egentligen så är ju Citys Formstackens spelare John Gudetti kanske Som har gjort hat på tre, tre, de tre av de fyra Senaste matcherna Men ju det är ju en annan liga mm. Men det här är ett annat lag så det är, Men han var jävligt bra i den matchen såg jag lite Jag var, mm. jag var, på, jag var och spelade Eller Plastfäktning innebandy eh, mm. Och eh, var på väg hem för jag tänkte ja, matchen som jag spelar var slut och så var klockan fem och den skulle, nej sex och den skulle börja halv sju va ja. och så tänkte man ja men då, då stannar vi och handlar på max innan vi sticker hem jag och min polare och så, det kan ju inte hända så jäkla mycket, vi missade en kvart ungefär kom man hem så här så 20 minuter står det 4-0 det är bara, men vad fan det är sedan är inte jag ett fan, så det var inte så att jag tyckte att det var... Jag förbannade ju inte min olyckliga stjärna, men... Eh, sjuk match. Vilken utskåpning! Mm. Tottenham avslöjar ju Newcastles försvar faktiskt för vad det är, det är ju inte så jäkla bra. Nej, nej alltså det... Det finns ju en del hål där, jag menar Dennis Simpson... Hur bra är han egentligen? Mm. Mm. Williamson, han spel, man glömmer ju det ändå att han spelade championship-fotboll för var, något år sedan där. Och har ju inte varit ja. nätt över andra säsongen, han gör i Premier League. Och jag vet inte om det, var det Santon de hade på vänsterkanten. Mm. Han, jag jag. Är, ja. han kom i januari-fönstret. Så egentligen bara är där som liksom, jag tycker personligen har riktigt hög... Premier League-nivå Och det tog jag ändå ett par år för honom Att visa det för Han var ju ganska svag i början ja. uh, Och sen var jag förlåt, Jag såg inte hela matchen Men uh, det var väl ganska mycket ta Taktiska misstag från uh, Pardius sidan. De satte väl hög press och lämnade mycket yta Och, och bretan. var <laughs> inne på högerkanten Och skete i hemjobbet Ungefär Ja Ja uh. Ja, men Nej, det, det var inte bra, men Tottenham, ibland är de ju subband, mm. är bra. Jag vill, bara, jag vill bara lägga in det lite snabbt för att David Santon kom faktiskt i sommar. Ja, just det. Förlåt. Ja. Mm. Ja, det är lugnt. Men han, han har inte spelat någonting förrän i vintras, han mm. har inte kommit in det riktigt. Men nej, jag vet inte, Tottenham känns ju jäkligt starka. Får se om de får behålla Harry, the wheeler dealer bara. Ja, det, var. Ja, det, är, det är väldigt intressant. Faktiskt, men det, det känns lite som det va? Att de får bollar av Ändå Ja, det det, det, det Visst, de, det är ju så att de förnekar ju alltid Och säger nej mm. jag inte, jag ska spela här Eller träna Som i det här fallet eh, som, Det har väl alla <laughs> som har blivit utnämnda mm. till Förbundskapten i England gjort innan mm. Och sen kommer de ändå Men det är ju kostar en del och han har ju sånt bra läge och det är så här, han har ju byggt upp någonting jävligt mm. bra här och kastas in för att spela ett EM-slutspel där man har en före detta lag kapten, som är anklagad för att rasistiska saker och en avstängd win-rooney de två första matcherna som är mot de två bra motståndarna eller ja om jag nu får säga att Sverige och Frankrike Är de två bra och Ukraina inte är det, Men det känns ju ändå som Även om de är hemma nation så är ju Frankrike och Sverige svårare matcher för England Och då är Wayne Rooney skadad Plus ja, Att bara ta över och inte Kunna göra mer än på de här månaderna Det känns ju inte som en drömsituation Även fast det kanske är en dröm för dem att träna mm. Det engelska landslaget Nej, vi ser till det de har byggt upp okay. i Spurs där Och om det nu stämmer att Hassald På väg efter sommaren som Frans fotboll avslöjar så. Och det, det, man vågar nästan säga det är ju Champions Leagueplats garanterad för dem. Och att överge det ja. projektet för England, alltså... Ja, han har uttalat att han vill ha England, men... För det första vet man inte hur sugna tatten är med på att släppa honom, men sedan... Fan, är det verkligen så jävla vettigt att lämna dem nu? Det är Nej. inte det. Jag tycker inte det heller. Och förvisso det... Jag vet inte om han har så mycket chanser kvar efter det, men vad fan är det inte större och något nej, är... bättre. med Han är ju 64 bast. Jag menar, ta ja. någon över England till sommaren så ska det ändå vara, antar jag. Att det ska vara liksom långsiktigt. Att det inte bara ska vara... vara. Jag tror inte direkt att Stuart Pierce kommer gå in under EM. Nej, nej. nej. Eller att de anställer. Någon annan bara över EM Utan då, då är det ju i alla fall Två år, fyra år framöver Och då Nu missar vi ju det inte Om man kan ta in Harry över vid EM då Eller EM menar Ja oh, fast Det kanske de kan, de kan, de kan, de kan men hur, hur jävla smart är det att göra så För, någon, eller för, för Harry är det den absolut mm. bästa lösningen Kanske att han så här, för Tottenham, kan han, då kan han köra lite Tottenham Fram till sommaren en del Och parallell köra lite så och Tottenham är ju så pass bra just så de, kom, de, de kommer ju inte tappa så mycket de här sista 13 omgångarna Så att de missar Champions League mm. Det jag ser ju, tar ju för otroligt eh, Och sen gå in och köra Ett EM-slutspel Det är ju, ju balt så Men sen kanske det går ett helvete också mm. Det är inte så kul Men och sen gå tillbaka till Tottenham Det är ju säkert kan ju vara bästa lösningen för honom Men inte för England Nej, Men tänker om det går bra i EM också Nej. För honom, om man skulle ja. göra det Jag menar, vad händer då med England Liksom säger att de når Semifinal eller... vi, säger, ja. vi säger något sånt liksom riktigt bra resultat för dem. Och det är han som leder Men det är bara temporärt Jag menar, ja. Ja. Ja. då Liksom kommer Vilka ju Vilken legend han kommer bli i England <laughs> Ja men liksom, då måste han ju in... Den som, ter, som ska ta efter honom då, Det är ju bara att börja på minus Om man säger så ja. Så det, ja. därför tror jag inte f kommer liksom vilja ha någon sån lösning Utan det är därför att man vill ha någon Direkt och för framtiden Ja, Jag kan ju tycka att Tänk om Harry Dels tar Champions League-platsen Dels tar sig långt med England I EM och dessutom under det här året kommit undan att gömma pengar i Monaco. Liksom. Ja. Det är typ världens bästa år. Drömt. Ja, verkligen. Jävla nice. Ja. ja. Men det... det... Ja, jag, jag tror inte det är så... Ja, det, det kanske är jättetroligt. Det kanske blir... En, det... Om FA vill ha honom så tror jag att FA får honom för att det finns ju pengar mm. där. Jag såg en sån jämförelse nu när Capella avgick mellan löner i... I England Och jämförde de ju Capellos lön med massa Dels med Cameron eh, Premiärministern Och mm. dels med massa andra olika yrken Och någon så här hög officerare inom armén Och sådana saker Och Capello hade ju en årslön På 5, någonting Miljoner pund Och Cameron hade en på 160 000 pund Eller 140 000 pund Eller något sånt Så det är så här det är, inte här, det är ju typ mindre än vad våra svenska ja, politiker Ja men det, li, det, det ligger ungefär I, i, i, i nivå Och det är, väl ungefär, det, är, det är väl säkert så att man vill ha Politiker så det är ju konstigt Är det ju inte För det, är, ju, det är, så är det ju i Sverige också Det finns ju företagsledare som tjänar hur jävla mycket mer pengar som helst än vad Reinfeldt gör Men Det är ju bra betalt Och de har ju pengar att tillgå Ja mm. Ja vi, vi får väl se hur det utvecklar sig. Yep. Det är intressant i alla fall Vi yep. yep. lär väl återkomma till det under våren Kan jag tänka mig flera gånger Ow. Vi får väl ha någon sort EM-special sen också Vi går vidare här, Sandland Arsenal är matchen jag såg större delen av Jag såg dock jag såg inte Vinstmålet tyvärr för det hade jag Bet mig från platsen Men en ja, Det var en ganska tråkig match tycker jag att titta på Arsenal hade jätteproblem mot Sunderland Under större delen av matchen Och tycker jag då Men ja, Arsenal kommer tillbaka Eller ja, först så får de ju Sunderland Sitt mål genom att Mertzacker Jag vet inte vad han gör han Fastnar i gräset Och skadas. skadar sig borta i en månad liksom. Och då gör de mål på det Sunderland Arsenal kvitterar genom att göra ett Ett med stolpe stolpe in och sedan ett äh, teronri-omgörande På den axofantastiska Arsh Arshavins inlägg Det var ett riktigt klassinlägg. Så jag var att äh, tycka det var att det var kul det. Eftersom vi brukar såga, såga honom Ganska fort här i alla fall. Mm. Mm. Äh, Ja. Vad ska man säga? Ja, det är ju betalar väl Asi där får man säga äh, Det, det, är det målet I FA-kuppen Spelar mindre roll om man ser till det stora hela. Men att eh, ta tre poäng bort den mot formstark i Det är ju riktigt bra. Jag såg lite först början och första andra halvlek där. Och då tryckte ju tillbaka Arsenal ganska rejält. Och mm. ks fick ju göra ett par eh, vassa räddningar. Och det var väl ingen överraskning när ledningsmålet kom. Men sedan så lyckades Arsenal luckra upp dem ändå. Ouch. Men det är ju... Vad heter han? Att jag alltid kan glömma, glömma vad han heter när han spelar till United. Högerbacken i Sandén. Eh, Beds plockar ju bort Ox, Ox, Ox, Oxlade-Chamble. är mm. väldigt bra där faktiskt. Egentligen hela matchen. Ja. Om man jämför med att han har varit extremt formstark formstärk senast också. Ja, mm. ja det... Är, det är väl vettigt egentligen. För man, man, man glömmer det lätt att även om han har gjort ett par bra matcher nu i rad Oxlade-Chamble mm. så han är ja, 18-bast. Det är ju... Ja. Faktiskt. Det ska inte krävas mycket mer egentligen att Om man inte är exigen att den är rotinerad Ytterback som Bershly går in Och ska ju bara kunna ta hand om honom egentligen Ja det ska han ju faktiskt göra och det... Mm. Nej, det, är väl, det är väl imponerande men inte så mycket mer att säga om det De tog sina poäng och det är viktigt För om man ska kunna ta den där Champions League-platsen mm. Sunderland kommer ju fortsätta spela bra tror jag mm. Det känns som, de har fått ordning på det mesta under O'Neill de, de kommer nog fortsätta rulla på Det är att tappa poäng mot Arsenal känns ändå inte helt illa De tappar väl lite i kampen Av fjärde plats men samtidigt ska de ju inte vara där Och utmana riktigt heller Nej. Det är ett lite tråkigt sätt att tappa på såklart ja. e Är det ju e Eftersom e Man leder ändå En kvart kvar ungefär Och sen är det stopptid Men det är ju det är ju sjukt hur han, hur han ändå Kan gå in och avgöra igen Henry mm. Ja Och det är också ett sånt lån fan. De skulle ju haft kvar honom om de. Det kanske de inte kan men Det skadar ju absolut inte på något sätt Även om de får tillbaka Gervinho Att ha Thierry Henry För att han har så mycket Förtroendekapital och allting För att det, det ger så mycket andrum För ändå för Wenger att kunna slänga in honom För att ingen kan ju någonsin säga av Arsenal-fansen kan jag säga att Vad fanns slänger han in André för? Inte än i alla fall För att visst om han är ett kass i hur många matcher som helst Då kanske man kan börja tycka så Men ingen kan ju säga det för att han, de, han är ju en gud mm. Kenny Dagley skulle fortfarande kunna slänga in Robbie Fowler och jag skulle säga helt rätt Ja, vad Sen måste vi ju ändå Kanske den konstigaste nyheten som media drog upp Var ju Ramses killing spree Där att folk dog när han gjorde mål Det är så sjukt På riktigt Vem orkar leta statistik på det liksom ja. Men ja, det var ju ändå lite skumt Om man, säga. Ja, det är så man så... får ångest nu inför nästa mål Det är jag frågan av en bekant Som frågade ja. <laughs> Jag undrar, återuppstod någon död Då när han gjorde självmål Mot Liverpool i början av säsongen <laughs> Det är det väl att undersöka, sen jag Jesus, jag kliver upp i graven Kommer tillbaka <laughs> Ja ja Det var second coming Som <laughs> hände då Nej, vi lämnar väl den matchen Det är ja. synd om Stanländ Men ja, kul för Andrew, mm. man säga. så En av Swansea Norwich Det är ju helt vansinnigt Swansea tar ledningen den Graham som verkligen producerar i tag, Klarat av steget upp till, Från Championship till eller ja, Det är ju två lag som verkligen visat att de Håller Premier League-klass trots att man ja. mm. Inte trodde det från början eh, Och två tre Såklart Grant Holt som eh, Brunkar in på Balje Jävla god ja. Och såklart så ser inte du på en match när Norwich vinner Nej det är lite så jag tror. Alltså, Grejerna hade jag tittat så är de lätt förlorat Ja eh, så jag, jag tror jag för, jag, för Norwich skulle ska jag nog försöka hålla mig från alla matcherna. Jag ska försöka se Swansea här nu, då kanske ja, de vinner istället. Är det är kul med Swansea att de menar att de har ju två hemmatorskar och det har skett mot United och mot Norwich. <laughs> Lite ja. spridda skurar där. De har ju kryssat på hemma mot Chelsea och Tottenham. Ja. Eh, äh, ja. mot oh, Arsenal var det där? Ja, äh, men det är ja. extremt eh, märkligt. Men ja, det, eh, ja, det blir väl så lite en nykomling i mötet att man hade, eh, även om eh, Sons liksom har varit bra hemma mot eh, etablerade Premier League-lag, så när det eh, kommer en från deras gamla division, eh, då då liksom är det bara att kasta sånt ut genom fönstret för ja respekten finns inte i Nej, på sätt. det är det Nej. Det är något sånt. Det här är ju ja, de känner ju varandra sedan innan de här lagen ganska bra. Ja. Men, så är det är inte så konstigt heller. Nej. Nej. nej, äh, men det är roligt och jag tycker det ja, jag tycker det är gött med lite spännande med jämna matcher även i mitten. Ja. Det blir imponerad. Vi får se de nästa säsong båda två. Vilket är kul. Mm. verkligen. För det är ju i äh, mm. princip klart. Ja. Det är väldigt konstigt om någon av dem skulle lyckas åka ur, jag tror inte. Ja, de klarar det. Ja. Nej, då skulle du verkligen ly lyckas försöka. åka ur i sådana fall skulle det vara. Ja. En, det är en bedrift åka ur när man kom, när de ligger så bra till. Och spela så pass bra, officiellt. Ja. Ja, exakt. Ja. Eh. ja, nej jag måste ändå credda Swansea också som var lite tjuriga när de kryssar mot <laughs> mot Chelsea liksom. <laughs> ja. Och som, jag vet inte om de hade av i denna match också men tydligen har de haft av hela säsongen i princip, alla lagar med. Vilket också är jävligt intressant. Ja. Oh. Verkligen. Mm. Ja, det får man kostar. Vi går vidare, tror jag. Mm. Uh, Fullham Stoke, 2-1. Uh, det är ju min favoritvärmning i FM. 5 Pavel Pogrybniak som dunkar in 1-0 för Fullham där. Det det var lite roligt. Ja. Oh. Uh, då såg jag inte ut så jag trodde den ska se ut Men det se honom i verkligheten Där har du väl i alla fall tagit rätt på hudfärg För så, så, sånt har jag gjort när man tror att den spelar vita Så är han mörkyad Men liksom, men jaha, okej okay. <laughs> Ja, nä, man får ju en liten bild av hur de ser ut när, man, ja. när de gör en massa mål för den så att säga nej men det är roligt. och så är det han fortsätter ju kanske ligans, en av ligans formstarkaste spelare i alla fall Clint Dempsey om verkligen dunkar in ett skott. Ja, e och jag var in liksom. Ja. Mm. En klassisk Sörensen-tabbe kändes det som även om det kanske inte var en tabbe men ja uh. <laughs> han borde ju Nej, men det är inte vi sen får man väl inte säga. Ja. Ja. Men ja. Nej men det det är inte lätt alltid gäller. Eh, var det som reducerade Ja, också. ja det var det. <skratt> Nej, men det är väl Titta, det var väntat. Jag Du <skratt> fulla med, jag är ju ganska formstarka sen som då. Jag är inte någon ja. bra koll på statistiken, men jag tycker att ändå de uh, gjort en hel del mål i är hugget som stucket. Sen ska vi vinna en sån match i så. Ja. <skratt> över en bit över nedflyttningssträckan som tar ju poäng av varandra lite med dagsform. Mm. Känns det som ja verkligen. Stok skulle mycket väl kunna bli ja. om. Ja, men fulla maten, mig ju bra på hemmaplanen då. Ja. Så det är de. Ja. Jag gillar jag vet inte varför. Jag gillar fulla mig här. Det kan vara för att de har David från dessert för. Och Luisa och det är Ja. Ja, faktiskt. de har det Luis Bramort också ett tag. Jag tycker det var coolt. Coolt namn framförallt. Ja, vi går vidare tror jag igen Som ingen har sett den matchen Sen hade Robin sett oss De vill ha Manchester City lite grann i alla fall Ja Det var inte mycket Att se faktiskt det... City gör minsta möjliga Ansträngning känns det som De, de kontrollerar ju matchen Väldigt bra eh, Kun mm. försöker Lite då och då det händer, det händer inte jättemycket uh, Och Villa känns ju de, de gick ju för en poäng Från början Kändes ju som uh, Och då blir ju matchen därefter Sen får du Julian, Julian På en hörna Lescott dunka in Såklart. på bollen uh, Från nära håll På en hörna Jävligt glad blev Jävligt glad blev han, glad blev han. Uh, mm. Men det var som sagt ett smyck, Det var ett behärskat avslut. Från när den här rollen får man upp eller. Nej, verkligen inte Det var det Ja, det var det yes. Nej, men det var, det var Trygga poäng och de var, Jag tyckte de var ganska Hade en lite halvt intressant Tanke där i Premier League-studion När de pratade om att Mancini får ju lätt lite skit När det är sådana här matcher Att han har, har flytt att de vinner hart gjorde ju en jättebra räddning i slutet, men det är så här att han han har flytt han det blev 1-0 liksom överdrivet lite för defensivt och inte allt det var ingen bra match. Eh, på något sätt. Medan annars så skulle kunna göra tio 10 såna här matcher i rad då man skulle hylla honom. Ja, nej, jag, jag, jag ser ju det ser det här som att Manchester City faktiskt kommer in i den här lunk, lunken lunken igen de hade innan just styrkan. Han ja, behöver inte spela en... på topp liksom, man vinner. Jag ser det som en styrka också faktiskt. Det roligaste på den matchen tyckte jag var när det kom en långboll ut mot vänsterkanten Och Hatton Tar en touch tror jag på den så att den går, ner mot, eller går ut mot sidlinjen Och så sprintar, ju fatten och sen kör han ett ryck Och Hatton står så still gör han har ju, när, liksom, Han får ju två meter direkt och då tar ju ändå Hatton i så mycket han kan men jävla, vilken skillnad i snabbhet. Det var helt galet att se, tyckte jag. <laughs> Hej då, liksom. tack för kaffet. Det har ingenting att sätta emot. Sen så går ju, blir det ju inget avläget. Han drivlar in mot straffområdet och skjuter ett jätte dåligt skott. Jag går igenom, men ingen kul snum på möta om man inte har eh, extrem snabbhet eller på någon i kropp. Alltså. Det var en klassskillnad. Ja. Eh, det mest intressanta i City är väl att TV ser tillbaka eh, med en eh, tydlig ambition Att han ska få spela igen här. Då. Eh, att han är redo att återvända att vinna och göra mitt bästa i <laughs> ja. ja, eh, men sedan ja men sedan för att sen, sen säga förlåt typ för det här velet som det var, så fortsätter han bara mm. köra att att, det, var det inte. jag vägrar att, att värma upp jag vägrar att värma upp bara Ja. ja. Men det, det, och sedan men... kallar han också Messi för dvärgen det så här. <laughs> Men det är ju också det är samma sak det är, det är också det här jävla Suarez-syndromet, det, det kanske har med den syd, Sydamerikanska mentaliteten De är ju inte helt mm. Brighta liksom de, Det är ju någonting De kommer kom ju från gatan och så. Det är ju svårt, de har ju inte haft det är klart att de blir på det här sättet och det är mm. de har sin fotboll och din fotboll bygger de på aggressivitet och sånt liksom. Men mm. det är jävligt kul att han, att han inte ens kan, kan kan inte ens låta man man säger ni får det där det lilla det det här, att han måste ge tuggen för att oss att han ska. Det är ännu svårare att få spela. Oh. Ja. Oh, Låt att jag gjorde det men det du är du alltså du. game. Ja, precis. <laughs> <laughs> det är ju City skulle säkert. Ja, precis. Mm. Det, det, det är mm. sällan. Men City skulle säkert kunna nytta Absolut. av honom om, om han får spela. För att han skulle säkert kunna gå in och göra ett bättre jobb av ja, Geko men... gör ibland. Ja, verkligen. Det är en, ja, det är en helt är en annan ju. spelartyp också. Mm. Uh, Man får ändå komma ihåg men, faktiskt att uh, Timesi var då den här gången. Ja, det var ju Ja. Ja. Uh, så, ja. <laughs> det kan få vem som helst Och drömma mordrömmen Och då tänker jag inte bara på TV <laughs> äh, ja. han, han, han, han, bo, han bor ju för att spela För han har ju varit så effektiv också I, Just i City har han ju varit jäkligt effektiv Han har mm. ju gjort mål I mer än varannan match Ganska mycket mer Och det, det är ju jäkligt, det är En viktig egenskap Även för att de har målgörare så är det ändå en viktig egenskap Ja, det kan man väl lugnt till det. Men sen är det inte så mycket mer att säga, det var en, det var en trist match som gjorde de, de leder ligan Då går vi väl in på en av de andra mest målrika match? det hade jag inte riktigt väntat mig inför Nej äh. Vår Wolves-West Bromwich där Jonas Olsson dels gjorde en va och så en liten fin klack fram till gjorde, och den vingar ju där. Lyckades han få med. Ja. Yep. Och det är ju faktiskt riktigt lite... ja, uh, Det var väl någon som har några här Den matchen var dödsstöten för uh, McCarthy som vi har fått gå nu. Och Wolves har ju haft sjukt dåligt försvar under hela säsongen. Och att eh, det Visar sig nu, det är väl ja. Eller att, man säga, att Det fortsätter visa sig, det är väl ingen Överraskning så Nej, det <laughs> att, mm. att torska Så stort Hemma mot ett så pass Mediokert lager, man säga, eller Som inte bara ligger ett par positioner över Det är ju att han, in, att han fick gå är ju det minsta överraskande som har hänt i den här säsongen kan man nog säga mm. Det går ju inte att ha kvar eftersom man redan har varit i när man när man torskar med så stora siffror Ja Men imponerande, ja Och den vinger Ja fast grej var att jag tittar på de här målen, det är ju inte en e-klassavslut han Nej. gör direkt Men det säger såhär riktiga mål. mål Ja <går> mm. Men det är gött med lite fulmål Ja, kul med svensk mål Det är inte så mycket sånt Nej, Vi har väl inte varit så ja, Så Så mm. Har han eh, någon chans på EM-truppen? Så Eller, det är han väl det, den, den öppningen Jag har där. Någon, någon chans att spela tror jag Så är jag är ja. väl tveksam till att ja, ja. Det kommer ruckas på ja, det. dem Det blir någon skada i så fall Nej Celtic förstör vårt landslag. Mm. Det är mm. och Lustig. Men mm. det ser nog. Nå... Mm. Ja. I ja. så fall. Kan väl göra lite ont. Det är liksom att bara sätta sig i huden. Ja. ja. ja men, så, ännu färre är det en kivo. Men och behöver vi dratt dra på sin jämskakning nu. Eh, Starta Facebook-gruppen nu. <laughs> Ja, det tror jag ja, nog vetar vi. kan ju kan vi en... det kan vara farligt, men eh, vi får verkligen hålla tummarna för utan vi vill vi köra där. Det är att vara en crossby. Ja. Han kanske det. får en sån där fin Chivo ja Det är ju roligt. Han skulle ju bergssaden som chili också. Nej, det skulle han inte ja, alls det. Han nej, skulle han skulle nog ha den så, är... så perfekt som den kan sitta liksom, långt ner. Det kan han göra Uh, shit. <laughs> alltså nu hoppas jag ju nästan Att han ska spela med så alltså. Det är ju liksom Det är min, min dröm med hjälm, det, är det, med att hjälm, med det vill hjälm. vi se <laughs> ja. Ja. Vi, tror, vi, vill ha, vi vill ha Ja jag, Det för det nästan bli det känner jag vi borde, vi, vi borde göra en Till nästa vecka borde vi göra en topp tre lista Eller välja en val Vem helst du vi vill se av världens fotbollsspelare I hjälm <laughs> Det tycker jag är något som är helt klockren det. Ja, ja fan, jag ska fundera på det här mm. ja, Jag tänkte ju också han Men det, man kanske ska gå det, Den är så, så klockren för att Ja, han skulle ju vara så Men ledsen. Han måste ju ha den Han måste ju ha den också Ja, han skulle ju ha Han skulle ju ha någon sätt att Diamant på den För att få det Han ska ju guldhjälm heter Ja, jag är få fråga Und Nej, men de det tycker jag är klart. Särgi på. Dem. Mm, vi får undersöka detta till nästa gång, sen jag, jag har mycket bra idéer på folk. Här, <laughs> <att säga. laughs> ja. Uh, ja, man skulle, vi skulle nästan kunna sätta ihop ett helt ett lag. Det varit ganska kul. Ja, ja. Mm, uh, vi får diskutera under veckan vilka spelare vi får ut Vilka positioner vi får välja åt Ja. Uh, och även vilken formation det här laget skulle spela. Ja. Uh, det borde ju finnas Klockan plockningen för igen. Ja. Uh, Nej, jag känner att vi börjar spåra lite här nu Men det, ja. det, det, det får man göra på det här mm. uh, Så är det uh, Ja, vi tackar för oss uh, Per, kör du dina shoutouts först Besök uh, LiverpoolSweden.se Punkt Slut Robin för dig då. Uh. <laughs> uh, Ja, jag har inte så mycket att säga Eller imorgon är det verkligen sista att använda sig högskoleprovet Så det är faktiskt Det ska man det ska man komma ihåg mm. 15 februari 15 februari Så ska man anmäla sig Och det är viktigt För en utbildning är bra om man inte kan bli fotbollsproffs Det vore bra för vissa fotbollsproffs Att ha en utbildning också, så tänk på det Helt klart Ja Jag heter Jonas Hansson Ni kan lyssna på mig på RadioBoslem.se Det kan inte alls, den webbrodden funkar inte komma på i framtiden kommer ni kunna lyssna där När den funkar igen om typ två veckor eh, Och ni kan också lägga till mig på Twitter om ni vill Jag försöker ju gå om Robin här Jag är lite på väg nu, jag har 27 followers Ändå ökat med fyra den här veckan ja, Eller på en det. vecka Så är det, det är Bra. Eh, Elton Hansson heter jag där yes. Ja, vi tackar för oss Vi hörs igen nästa vecka Med fler spännande Ja, det lär väl hända massa spännande saker som vanligt I Premier League då.